Herriko etxeraino joan dira modu baketsu eta isilean eta bertan ZJT eta ZFDT sindikatuetako ordezkariak kotje ezen arro bildu dira. Sazpirun bat langilerekin herriko lantegirik bizi duen egoera. Azaldunai izan diote hauzapezari panchoa zubiria langilea. Elburua da explikatzea gure arazoak eta nola pasantzen den e, e, nahiako lantegi batean. Soldata izin emendatu eta hor adibidez greba tanto antolatu eta lana bidali dute, bertzelantegi batzu dat uh, Turkian eta Italian parte bat hori jakin ber da ere eta espikatuz ere uh, langlenego egoera zertan den eta uh, ez dela Horrein ikan dira negoziaketak, ez eh? da dut uh, zinatuko, behar ba indakpiskaten maten badugu behitzi dikiko ditu ze negozia eta baina uh, zaila izanen da. Bilkura simbolikoa baizik ez da izan, baina presioen man nahi dute entrepresak irabazia handia bituen bitartean langileen gehiengoak esmikatik hurbileko soldatak mantentzen bitu eta bost urte izoztuak egon ondotik 2000 haugeian ileko ordein saria lau euro baizik etzai hemen datu. Negoziak eta blokatua da uneontan eta COVID pandemiak eragindako egoera ekonomiko zaia argudiatzen du zuzendaritzak. Langileen arabera aldiz, lantegia ez da osagerrikrisiaren gatik ekonomikoki unkitoa izan. Ba, da eh, pandemiaen gainean dena ematea, eh. gure kasuan kalte guti egindu eh, kan pandemioek. Benefizioak onak izan dide eta diru, diru baranketa hori gaizki gina da eh, zuzendarin hausiak eh, ani zaktzen du. Eta gero Kat geraakoen artean eta erei banatuara gero aldiz langileak ge, txikieenak gutxiak gutxi zen dute oktaz. Eptajanseek ehuneko bederatzi gutxiago irabazio omendu bi .000 hemertzan baino baina estatuko laguntza jaso babitu ere aurten irabaziak berdin banatu bituzte. Eta ez dira gutxi Langilek galde egiten buten hobekuntza orotara urtean milun euro bat suposatuko lukeen bitartean soilik zuzendari nagusiak Italian zazpi milun euro eraman ditu irabazien banaketa hortan